Încercă pe pământ. El și sfânt. Preotul Valeriu vă întâmpine cu multă bucurie iubiți ascultători, aducând-vă programul l 082 al emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Romina Vieții. Iubiți ascultători, studiul cuvântului lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca, la capitolul 6, din care vom citi pentru început, versetul 25, urma de explicațiile care îl însoțesc. Înainte însă de aceasta. Aș dori să vă mai citesc câteva cugetări din cartea lui Ion Plugaru, așa după cum am anunțat în lecția trecută, acesta este Spurgen, care și-a luat numele de Ion Plugaru, în care a scris o seamă de maxime și cugetări foarte înțelepte și foarte practice pentru viața noastră de umblare zi cu zi. În vremurile acestea de așa zisă democrație, foarte mulți dintre noi se apucă astăzi avântă în tot felul de afaceri și cei mai mulți, ne fiind pricepuți în problemele acestea, Ajung pradă la o sumedenie de chinuri și amărăciuni. Haideți să ascultăm acum câteva îndemnuri cu privire la problema aceasta din partea lui Ion Prugaru. El spune așa. Este rău să începi o afacere fără să ai capital. A face negustorie cu punga goală este lucru greu. Trebuie să pui un ou în cuibar dacă vrei ca găina să-ți mai pună altele acolo. E adevărat că trebuie să faci pâine cu făina pe care o ai. Dacă însă sacul ți este gol, atunci e mai bine să nu te faci brutar. Este mai ușor să faci caramidă fără paie decât să faci bani fără să ai cu ce să te apuci de treabă. Tinere, rămâi un timp mai lung ucenic până ți-ai strâns câteva mii de lei, apoi zboară când îți vor fi crescut aripile. Dacă vei începe prea devreme, ai să capuiul ca puiul de ciară, care și-a frâng gâtul când a încercat să zboare înainte de a fi făcut aripi. Orice țăr vrea să ajungă balenă, dar este cu minte să fii pește mic câtă vreme apa este mică. Când însă iazul a ajuns să fie destul de mare, atunci poți să te avânți în ea cât poftești. A face negustorie fără capital se cheamă a clădi case fără cărămizi sau a aprinde focul fără surcele, a arde lumina fără fitil și toate acestea duc pe om la înșelăciuni și ajunge de nu știe cum să se mai descurce. Nu te lăsa de o negustorie mică, Până nu vezi bine că în alta mai mare ai putea să câștigi mai mult. Chiar fărămiturile sunt și ele pâine. Mai bine să ai un cal prost decât un grajd gol. Mai bine o jumătate de pâine decât deloc. Mai bine puțină mobilă decât casa goală. În aceste vremuri grele, cine poate să-și pe o piatră și să-și mănânce pâinea, face bine să nu se mute de acolo. Din rău în mai rău, e o proastă îmbunătățire. O coajă de pâine. Este o mâncare sărăcăceasă, dar și mai sărăcăcios lucru este să nu ai nici pe aceea. Nu sări din lac în puț. Aduți aminte că mulți oameni au avut câștiguri mari în mici. O negustorie mică și cu câștig este mai bună decât una mare cu pagubă, căci este mai bun un foc mic care te încălzește decât unul mare care te pârlește. Și dintr-o țeavă mică poți aduni apă multă, dacă ții mereu găleata unde curge. Iepurii mari se pot vâna și într-o pădure mică. O oaie se poate îngrășa într-o pășune mică și poate să moară de foame într-o pustie mare. Cine se apucă de prea multe deodată, prea puțin folos va avea. Două prăvălii sunt ca două scaune, caz la pământ între ele. Poți să râpi sacul dacă vrei să-l peste măsură și poți să te ruinezi dacă ești prea lacom de avere. Aici se încheie citatele care le-am avut pentru ziua de astăzi. Mi-aduc aminte, iubiți ascultători, că era prin anul 970 și ceva, când un frate foarte credincios, un frate și destul de înțelept, mi-a făcut o vizită și m-a găsit cam agitat, cam tulburat. M-a întrebat de ce sunt așa. Și am spus, uite, aș fi dorit atât de mult, aveam o carte bună de citit, Aveam alte carte pe care o scriam, o scriam la mașină. Aș fi dorit atât de mult să mă pot ocupa de problema aceasta și nu am timp, pentru că sunt foarte multe cele care îmi solicită ajutorul. M-a întrebat, dar cât timp poți să folosești pe zi pentru cele ce dorești să faci? Zic, cum care timp. Nu, nu, spune exact câte minute. Păi, cred că poate 10 minute, dar n-am mai mult timp și aș fi dorit să am mai mult și mi spune-o, pește -te. Uite ce să faci. Folosește bine, la maximum de randament cele 10 minute pe care ți le-a dat Dumnezeu acum și la acestea, când el va vedea că le folosești bine, îți va mai adăuga și altele. Eu aveam mare încredere în fratele acesta deoarece dovedise cu viața dumnealui că este demn de multă încredere. Am luat sfatul acesta, așa, ca din partea lui Dumnezeu aș putea să spun. M-am liniștit și de atunci mi-am luat hotărârea să folosesc cu înțelepciune cele minutele pe care mi le-a dat Dumnezeu. Ce credeți că s-a întâmplat? La scurtă vreme, Dumnezeu mi-a făcut harul și partea să am câte o zi întreagă, câte o dată la dispoziție pentru cele cu care mă ocupam, lucrurile lui Dumnezeu duhovnicești, așa cum îmi dăduse El mie la vremea aceea. V-am spus în prejurarea aceasta ca să vă încurajez tot mai mult în cele spirituale, bineînțeles, să folosiți bine, la maximul de potențial, minutele și timpul și banii și sănătatea tot care le aveți, căci la acestea Dumnezeu va adăuga mai multe. Și raportat la învățăturile lui Ion, lui Ion Plogaru, mai bine o bucată de pâine uscată decât să nu ai deloc. Deci mai bine atât cât faci. Mulțumește-te cu aceasta, făți datoria conștiincios acolo unde te-a așezat Dumnezeu, în limita care ți le-a fixat El și-ți spun din propria mea experiență, Domnul te va binecuvânta cu mult mai mult decât atât. Dar nu încerca, așa cum spune și Ion Plogaru, să faci două lucruri dintr-o dată, nu încerca să... Zbori înainte de a crește aripile, nu încerca să te duci acolo unde nu te-ai chemat Dumnezeu, lasă-L pe El să te ducă, că atunci când El te duce, înaintarea este sigură, de mare folos, de mare bucurie pentru tine și pentru slava numelui Său. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne ca și din mesajul de astăzi să învățăm mai mult să fim statornici în lucrarea în care ne așezat, în locul unde ne-ai așezat, să ne facem datoria în măsura în care Tu ne-ai chemat și îți mulțumim pentru făgăduința că celui ce are, spui un cuvântul Tău, îi se va mai da. Mulțumim pentru cât ne-ai dat și dorim să învățăm să le folosim bine, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultător, versetul 25 din Luca de la capitolul 6, cu care ne începem studiul nostru de astăzi, spune în felul următor. Vai de voi, este vorba de bogați, vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Așadar, suntem în împrejurarea în care Domnul Isus vine și vorbește despre fericiri, și despre vaiuri. Cele patru vai de voi, pe care le arată aici Sfântul Evanghelist Lucan, versetele 24-26, urmează imediat după cele patru fericiri. Ele sunt ca muntele Garizim, muntele binecuvântărilor din, două, din Deuteronom 27, și ca muntele Ebal, muntele blestemurilor, tot de aici din Deuteronom 27, care stăteau față în față. Domnul Isus a arătat limpede calea adevăratei fericiri și cine vrea să meargă pe ea va fi fericit. A arătat apoi și partea cealaltă a adevărului și anume că cine nu vrea să meargă pe calea fericirii va fi vai de el. Deci nu există cale de mijloc ori ferice, ori vai, ori binecuvântare, ori blestem. Binecuvântarea merge înaintea blestemului. Fericirea merge înaintea vaiului pentru ca omul să ia aminte și să aleagă ceea ce este bine cu adevărat. Vai de voi care sunteți sătui acum pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Aceia care întorc spatele fericirii pregătite de Dumnezeu, căutându-și fericirea pe căile păcatului și ale Duhului Lumii, intră singuri. Și sigur în vaiurile amintite mai sus. Cine vrea să se sature cu ce dă lumea, va fi flămând în cele ce le dă Dumnezeu. Cine râde și se veserește pe căile păcatului, va plânge și se va tângui în ziua judecății. Și mai ales cine râde și își bate joc de Dumnezeu, de calea lui și de copii lui, pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit, de aceea este un mare vai. Voi care râdeți de tot ceea ce este dumnezeiesc și vă împotriviți felului de-a a lui Dumnezeu, voi care urmăriți pe cei care vor să trăiască după felul de-a fi a lui Dumnezeu, temeți-vă! Judecata lui Dumnezeu nu întârzie, întoarceți-vă cu pocăință la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatul și astfel să scăpați de vaiul care vă așteaptă. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă din calea lui Cerea și să fie mântuit și fericit în vecii vecilor. În versetul 26 Domnul Isus vorbește despre ultima categorie a vaiurilor și spune așa Vai de voi când toți oamenii vă vor grei de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Știți, să mergi totdeauna împotriva părerii generale ar însemna să umbli pe o cale sucită. Multe lucruri încuvințate de semenii noștri sunt bune și multe lucruri osândite sunt într-adevăr vrednice de osândă. Printre cei care nu țin seama de părerea generală sunt mulți care nu pot fi luați drept model. Totuși, părerea mulțimii nu este regula Evangheliei. Între părerea mulțimii și Evangheliei se nasc adesea neînțelegeri mari, dureroase. Părerea mulțimii este înțelepciunea lumii. Evanghelia este însă înțelepciunea lui Dumnezeu. Ceea ce una numește înțelepciune, cealaltă numește nebunie. Cea din tâi vrea să se ferească de ce este josnic și să ne țină pe o cale de mijloc. Cea de-a doua vrea să ne conducă sus pe înălțimile cerești. Astfel, vine o clipă în viața fiecărui om când trebuie să aleagă între a fi pe placul lumii sau a face voia lui Dumnezeu. Dacă tu, urmașule a lui Hristos, umbli după bunăvoința lumii, trebuie să jertfești din adevărurile sfinte. Lumea nu-ți dă nimic până ce nu-i dai tu mai întâi ceva. Ia te vorbește de bine numai când câștigă ceva de pe urma ta. Mare, foarte mare atenție! Când începe lumea să te măgulească, să știi că vrea să-i dai, vrea să-ți jertfești ceva din ale lui Hristos, din adevărurile lui, din adevărata viață de sfințenii și de primire a felului lui de a fi. Dacă îți place măgulirea lumii, ieși din starea de fericire împreună cu Hristos și intri în starea de vai. Vai de voi când toți oamenii vă vor grei de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu proorocii mincinoși. Cine erau acești proroci mincinoși? Erau oamenii religioși care prezentau religia și care, pentru o situație mai bună pământească, proroceau după placul împăratului. Iată unul din multele exemple pe care ni le arată Sfânta Scriptură. Citim la cartea 1 a regilor, capitolul 22, versetele 6 cu 8, că împăratul lui Israel, Ahab, a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis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 Să nu vorbească împăratul așa. Și Ahab a chemat pe Mica. Haideți să vedem. Cine era Mica? Mica era prorocul adevărat al Domnului, singurul proroc adevărat, care îi spunea necredinciosului Ahab mustrări din partea Domnului. Și de data aceasta a spus exact invers decât ceea ce i-au prorocit cei 400 de proroci mincinoși și s-a întâmplat cum a spus el din partea Domnului. Citiți în continuare istoria așa cum o prezintă cartea antea a Regilor, capitolul 22, și veți afla. Deci el era unul singur față de 400. iată proporția. Așa stau lucrurile și astăzi. Nu mulțimea are adevărul, ci Dumnezeu. El era unul și adevărul a fost de partea lui. Treci de partea lui Dumnezeu, hotărât până la moarte pentru el și vei avea adevărul. Nu te teme de ceea ce îți vor spune oamenii și vei fi fericit de căderi. Dumnezeu te va ocroti și îți va da biruință. În versetul următor, versetul 27, Domnul Iisus dă îndemnurile următoare. Dar eu vă spun voi care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Iată aici deosebirea fundamentală dintre toate religiile și sistemele de morală și filozofie de pe pământ, și învățătura Evangheliei Domnului Isus Hristos a persoanei și a bisericii sale. Este o mare deosebire. Iubirea vrăjmașilor nu încape în nicio concepție politică, filozofică sau religioasă de pe pământ, în afară de oamenii născuți din nou prin Duhul Sfânt, copiii lui Dumnezeu, care au firea lui Dumnezeu. În afară de aceștia, nimeni. Niciun partid politic, nicio concepție filozofică, nicio religie nu suferă iubirea vrăjmașilor. Au dovedit din plin religiile care s-au perindat pe pământ de-a lungul anilor prin aceea că au torturat, au martirizat, au omorât, au prigonit sau au vorbit de rău, cum fac și astăzi pe alții. Aceștia nu-și iubesc vrăjmașii, ci îi urăsc ei vorbesc de rău, îi ponegresc, îi prigonesc și luptă împotriva lor. După aceasta vei cunoaște un adevărat copil al lui Dumnezeu sau un om religios. Adevărații copii ai lui Dumnezeu sunt toți cei care, prin credință și pocăință, au primit personal și conștient pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, ca domn și mire al vieții lor. Ei, la fel ca și El, se roagă pentru prigonitorii și pentru răstignitorii lor, se roagă pentru toți cei care îi prigonesc și caută să le facă bine, îi iubesc din inimă și plâng pentru starea lor nenorocită, pentru că toți prigonitorii se află pe, star, pe drumul blestemului, pe drumul despre care Domnul Iisus spune, vai! Din acest punct de vedere, lumea se împarte în două, copiii lui Dumnezeu și copiii ai diavolului. Copiii lui Dumnezeu sunt toți cei care iubesc. Copiii diavolului sunt toți cei care prigonesc, care vorbesc de rău, care apasă pe alții. Aceștia sunt copii ai diavolului. Așa scrie la 1 -a Epistola lui Ioan, capitolul 3, versetele 9 până la 10. Biserica, adică trupul lui Hristos, fiind de aceeași natură, de aceeași fire cu Hristos, poate să iubească pe vrășmaș tocmai ca și Hristos care și-a dat viața ca jertfă de răscumpărare pentru toți vrăjmașii lui Dumnezeu. Numai aceia care au primit dragostea lui Dumnezeu în ei, aceia care au o inimă nouă, numai ei pot iubi pe vrăjmași. Pentru restul omenirii însă, această concepție este ceva de neînțeles, împotriva naturii este nebunie. Să fim culoarea luarea minte, la felul cum spune Domnul Iisus această învățătură minunată și în același timp tainică. Ascultați cum spune El, dar eu vă spun vouă, cui? Care mă ascultați? Adică voi care prin ascultarea cuvântului meu ați primit o minte nouă, ați primit felul meu de a fi, vouă vă spun aceste lucruri, căci numai voi le puteți înțelege. Pentru restul oamenilor? Acestea sunt taine. Eu, Isus, felul meu de a fi, rostesc această învățătură dintr-o altă împărăție, nu din lumea aceasta, iar voi, urmașii mei, care nu sunteți din lume, ci sunteți din împărăția mea, voi să primiți învățătura aceasta a mea. Zice Deci, Domnul Isus, iubiți pe vrăjmașii voștri! În toate privințele și în orice ocazie. Să avem mare grijă ca să nu lăsăm pe vrăjmașii noștri să creadă că suntem conduși de gânduri rele, chiar atunci când cugetul ne silește să ne împotrivim lor. Dacă ei nu vor să țină seama de învățătura noastră, să ne silim ca prin purtarea noastră să vadă adevărul. În același timp, nu trebuie să vedem în vrăjmaș numai ceea ce este urât și păcătos, ba mai mult încă, Trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri. Iubirea este ceva mai mult decât respectul. Nu putem să trăim fără ea. Inima noastră strigă după iubire. Nici vrăjmașii noștri nu sunt de piatră și ei însetează după iubire. Firește că la început ei vor răspinge orice arătare de dragoste din partea noastră, dar să stăruim căci iubirea topește gheața. Unui om pe care îl găsești înghețat în ger și intră deja în comă, degeaba ai vorbești despre căldură. Acesta are nevoie să-l iei, să-l duci într-o cameră caldă și acolo se va dezgheța, se va dezmorți și vei putea să stai de vorbă cu el. Unui vrăjmaș care este înghețat de gheața urii, n-ai ce să-i vorbești. Trebuie numai să-l înconjuri cu căldura, cu dragostea, cu căldura iubirii tale și atunci el se va dezmorți. Cea mai mare biruință asupra unui vrăjmaș este să ți-l faci prieten. Iubirea poate să facă acest lucru. Să ne gândim în fiecare zi cât de nefericiți am fi dacă am fi lipsiți de respect și de iubire. Vom înțelege astfel pe vrăjmașii noștri mai bine și prin harul lui Dumnezeu îi vom iubi. Dragostea față de Dumnezeu este dovedită prin dragostea față de frați, față de toți oamenii, și față de vrăjmași, ne spune apostolul, dacă nu iubești pe fratele tău pe care îl vezi, cum poți să spui că iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? O veche carte scrie, cel plin de iubire pentru mine, Iisus, e același față de prieteni și față de dușmani, nepărtinitor cum am fost eu când mi-am dat viața ca preț de răscumpărare pentru toți. Acela care urăște pe semeni, oricare ar fi motivul, nu are loc în familia celui care și-a dat viața pe cruce pentru vrăjmași. Un om al lui Dumnezeu spune așa. Toate faptele bune pe care le-ai făcut, tot cultul lor este distrus de ură. Nu există viciu egal urii, nici asceză egală răbdării. Chiar prietenii și cei ce sunt binefacerea darurilor lui se scârbesc de cel ce urăște. Unul din misticii creștini scrie așa, Ce vinuirea aduc eu vrăjmașilor? Când fac dureri, dar ele sunt care dumnezeiască de îndreptare a slăbiciunilor mele. Vrăjmașii mei sunt de fapt binefăcătorii mei, căci cu prețul propriilor lor mântuiri, eminetezesc drumul mântuirii mele. Eu deci le fac rău, dându-le ocazie să păcătuiască. În ură față de semei și de vrăjmași, n-avem niciodată dreptate. Totdeauna păcătuim. În dragoste față de ei, niciodată nu greșim, chiar dacă iubim pe nedrept. Iubirea cucerește totdeauna pe vrăjmaș mai mult decât oricare alte mijloace. Cum vorbeam și despre un om înghețat în ger, orice ei spune, orice ai încerca cu el, orice i-ai oferi, este zadarnic. În momentul în care însă l a adus în casă, la căldură, aceea are efect asupra lui și îl readuce la viață din starea de aproape jumătate mort. Vrăjmașii noștri, ai noștri care suntem urmașe Domnului Hristos, sunt mijloacele harului lui Dumnezeu pentru desăvârșirea noastră, așa cum s-a arătat mai sus. Un dușman dobândit fără efort, scrie o carte veche, este o comoară. El trebuie să fie scump, Căci este un tovarăș al chemării mele, al chemării mele duhovnicești. Prin el învăț răbdarea și iubirea pe cea mai înaltă treaptă, cum în altă împrejurare nu le-aș putea învăța. Este un mare har să fii printre cei prigoniți, dar este un blestem să fii printre cei care prigonesc. Când ai adevărul de partea ta. Dar numai când dai adevărul de partea ta, fratele meu, nu te mai teme de nimeni. Cei care te prigonesc, îți desăvârșesc umbletul pe calea adevărului. Ai încredere în adevăr, chiar dacă ți se pare că te înșeală. E numai părere. Așteaptă puțin și vei vedea. Deci Domnul să spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. A iubi pe vrăjmași nu e lucru ușor și așa cum s-a spus mai sus, este ceva împotriva naturii, împotriva firii omului păcătos. Cu firea nouă însă este cu putință. Pe calea iubirii vrăjmașilor a mers Domnul Isus, iar noi, urmașii săi, trebuie să călcăm pe urmele sale. De la el învățăm zilnic acest lucru, adică să iubim ca el. Adevărata iubire față de Dumnezeu, și adevărata slujire față de el ne duce neapărat la fapte reale de iubire față de semeni. Iubirea reală este numai aceea care slujește altora. Iubirea față de vrăjmași este semnul după care se cunosc adevărații creștini, adevărații născuți din nou, adevărații copii ai lui Dumnezeu. A iubi pe vrăjmași nu înseamnă a iubi faptele și căile lor. Clement Alexandrei nu spunea cu bună dreptate. Porunca de a ne iubi vrăjmașii nu înseamnă că trebuie să iubim răul, nelegiuirea și întregul șir de păcate, ci înseamnă a iubi omul păcătos și nu pentru că păcătuiește, ci pentru că este făptura lui Dumnezeu și să-i iubim spre mântuirea Lui. Spune deci Domnul Iisus, faceți bine celor ce vă urăsc. Binele este unul singur, Dumnezeu. Să ducem pe Dumnezeu în vasele noastre de carne tuturor semenilor și tuturor vrăjmașilor noștri. De Dumnezeu, de felul lui de a fi, de jertfa pe care plătit-o El prin Fiul Său Iisus Hristos, au nevoie toți oamenii. El este Binele Suprem. În Dumnezeu este totul, și viață, și fericire, și adevăr, și dragoste. După filozoful Kant, Binele Suprem conține virtutea și fericirea și acesta e Dumnezeu. Iată Marele Ros pe Pământ, copii ai Lui Dumnezeu, frații mei! Să fim purtătorii Lui Dumnezeu și ai Domnului Isus în orice timp, în orice loc și în fața oricui și atunci putem iubi cu adevărat pe vrăjmași, le putem face cu adevărat bine și nu vom fi copleșiți de oboseală, slăbiciune și întuneric. Atunci trăim pentru bucuria și slava Lui. Amin! Iubiți ascultători! Încheiem aici programul L082, dar programul de a ne iubi vrăjmașii noștri abia se deschide pentru mulți dintre noi, iar pentru alții dintre noi care am făcut-o până acum, căpătăm o mai mare încurajare cu ocazia aceasta și începem să iubim cu o căldură și cu o putere mai mare prin Domnul Iisus Hristos, pentru binele lor, pentru slava Domnului și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Dă-ți ule drept când doar cel către albă. Și las-l ca să fie lovit. Că mașada, iubrui, vrea să-ți ahaina. Și n-aștepta să fie răsplătit. Că ce eu vă spun, nu ură pentru Că ce eu vă spun, În te pentru dinte Ci fi Agli ubiri